Szervusztok! Ez itt az Önkényes Mérvadó a Jazzin, Horváth Oszkáral, Farkas Attila Mártonnal és Puzsér Róberttel. 0630 909 az SMS számunk, ezen írhattok nekünk. Amiről beszélgetni fogunk, az a feminizmus, és annak, annak is a harcos és militáns ága, ez a genderizmus, amely hát, a társadalmi nemekről kapta a nevét, ugye más a szexus, és más a gender. A gender ugyanis az valamiféle társadalmi nem. Én még mindig nem egészen értem egyébként, hogy az mitől egy másik nem. Világos, hogy másfajta szerepek vannak az ágyban, és másfajta szerepek vannak a munkahelyen, és másfajta szerepek vannak a metrón, meg az autóban, meg az élet egyéb szinterein, de hogy ettől a nem az miért lenne másik nem? Tehát miért különbözne a szexuális nem, meg a szociális nem? Ezt én még mindig nem értem, és még mindig várok ennek a magyarázatára. Minden esetre a genderizmusnak a veszélyességével, meg a genderizmusnak a kihívásával kapcsolatban azért megoszlanak a nézetek. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a genderizmus kifejezetten egyébként nem, nem titok, hogy én magam is, meg Farkas Attila Márton, kollégám és barátom egyaránt, a kifejezetten nagy kihívásnak tartjuk a, a militáns feminizmust, kifejezetten nagy súlyos kihívásnak tartjuk. Én speciál úgy látom, hogy a, az harc, ami az utcákon meg a tereken végül elbukott, tekintettel arra, hogy a sztálinizmus meg a maoizmus, az nem teljesítette be a hozzáfűzött vakmerő reményeket. Aztán ez az, ez az osztályharc begyűrűzött a hálószobába. Megeltűnt, meg kisebb a nyugati ö, klasszikus értelembe vett munkásosztály. Tehát de, igen, van azért, van szó, de. Hogy, igen, arról van szó, hogy a munkásosztályt... A forradalomat aztán átvisszük máshova. A, a, a munkásosztályt, a tőkés rend a globalizáció által kiszervezte a harmadik világba. Ennek megfelelően itt vannak ezek a társadalmak, és már nincsenek melósok. Itt van ez a baloldal, de már nincs bázisa a képében. Illetve vannak fehér prolik, akiknek a fejét magasról Hát Szarták igen, de le. már melójuk nincsen. É, melójuk nincsen, na most azok szavaztak például Trumpra. Na igen, őket, a... de őket nagyon... És, őket... A, és egy jó részük meg ráadásul fasiszta lett. De őket nagyon, haték... nagyon hatékonyan zsákolja be Magyarországon a Jobbik, hát Amerikában Donald Trump, ők szavaztak a Brexitre, jaj. tehát hogy ők elhagyatva érzik magukat, és talán jogosan is érzik magukat elhagyatva. A 20. század baloldalának bázisából így lett a 20. 21. század... <gül> alternatív jobb oldalának, vagy neó jobb oldalának a, a, a bázisa. Minden esetre a, ami tény, hogy a bázis nélkül maradt baloldal a, a, a, a harc a, harci a, taktikát váltott, vagy áthelyezte a frontot az utcáról, az utcákról meg a terekről a hálószobába. <gül> a kultúrába, Robi, a kultúrába. Hát, De Én, én, én nem azt, látom, azt, látom, azt, látom, azt látom, hogy a társadalmi osztályok közötti harc helyét a nemek közti harc vette át. Így értem, hogy a háló Én ezt értem, én ezt értem, csak kicsit túlzó megsartikított, mert a, hogy mondjam, én azért nem beszélek sokszor feminizmusról, meg genderről, mert az csak egy része az úgynevezett kulturális baloldaliságnak, ami a politikai korrektség, ami az emberjogizmus, és az emberjogizmus alatt nem az emberi jogok védelmét értem, hanem azt a szubkultúrát érted, az ami az jogizmus, soha sohasem egy konkrét embernek a jogairól beszél. Sosem konkrét jogsérelmekről van szó, hanem nagy általánosságokban vett vet emberjogokról. Világos, világos, persze, persze. És egy csomó mindent lehetne mondani. Most elmondom, hogy miért került ez a téma terítékre, és hogy az edigektől eltérően most nem annyira viccesen, meg szarkastikusan közelítjük meg, mert itt most nem az a téma, hogy ez mondjuk mennyire rossz, vagy csúnya, vagy szörnyű, hanem hogy mekkora ennek a társadalmi, kulturális veszélyessége. Na most amikor először kezdtem erről így írdogálni, meg beszélgetni, akkor még ilyen nagy alterglob balosként, akkor se szerettem egyébként a kulturális baloldaliságot, csak akkor megvolt a fókusz, érted? Összefogtunk közösen a globális nagytőke ellen, a neoliberális globalizáció ellen, de, de nekem akkor se tetszett a politikai korrektség, világéletemben utáltam, mert én a szólásszabadságnak a híve vagyok. És amikor így olvasom, már a 90-es évektől kezdve, hogy, hogy ilyenek vannak Amerikában, hogy mit tudom, az egyetemen betiltják, valamelyik egyetemen uh, Bachnak a János passióját, mert antiszemitamű, akkor egy csávó beperli, ez egy nagyon vicces sztori, a Metropolitan Múzeumot mert... Uh, mert a reneszánskor Jézus, Jézus ábrázolások szőke kékszemű Jézust ábrázolnak, és őt ez, ez, ez mint színes bőrűt, olyan mélyen megrázta, és, és szörnyen érzi magát. Ez eszébe se jut, hogy vannak afrikai, meg ázsi, kelet-ázsiai Jézus ábrázolások is, ahol annak a rasznak a, a vonásait viselik. És, és azt egy, egy múzeumban kiállítanák, akkor mi beperelhetnénk azt a mi múzeumot, nem, mi hogy, hogy hogy fekete a... Mi nem. Mert mi fehér Ja, igazad van, akkor fasizták, fasizták ember, Fehér ember Na, ellen rasszizmust Megig... elkövetni teljesen kizár dolog. Megígértem, hogy nem leszünk nagyon szarkastikusak, de nem tudtak kibújni a bőrötökbe. Na, szóval a lényeg. Amikor, amikor ezt említettem először balos körökbe a balos barátaimnak, akkor az volt az általános reakció, hogy fam, Hülyék mindenhol vannak. Extremitások minden ideológiába, világpolitikai mozgalomba előfordulnak. Most nemrég egy barátommal Ö, így összevitatkoztam ezen. Azt mondja, hogy amiket én így elküldtem példaként, például mondjuk azt, hogy Mark wayne a Huckleberry finjét kitiltották innen-onnan, mert a nigger szót használja, miközben ugye a Huckleberry Finn pont nem egy fasiszta regény, de már egyébként a Tamás bátya kunyhóját is, meg a feketerigós filmet, tudod? A, ne bántsátok a, a, a feketerigót. Fekete Ami tehát, egy antirasszista, antirasszista kifejezetten egy antirasszista programfilm. Jézusom, ez mi lehet a main camp a vélem? Én hogy saját klasszikus antirasszista, meg akkor progresszív műveket. Meg lesz arról is a véleményük, ha És... kijön filmen, vagy képregényben. Jó, egyébként Ensenstein az a tőkét is meg akarta rendezni, de most nem ez a topik. Nem tudott szóval... hozzá pénzt szerezni. Vissza, visszatérve a témára. Szóval érted, itt is az volt, hogy huszadlagos hülye, hülyeségekkel foglalkozol. És amikor a, írtam erről egy cikket, illetve több cikket, de volt egy cikk, ami kifejezetten erre fókuszált, egy nagyon kedves barátom, aki, akit tényleg tisztelek, meg gerinces embernek tartok, de hát csomó mindenben nem értünk egyet, az írt a Facebookon egy ilyen kritikát róla, és, és azt domborította ki, hogy a FAM az a politikai korrektség, vagy a kulturális baloldaliság, mert ugye tágabb dologról van szó, a, a, mint egy Szent György a sárkányát ledöfi, így éli meg, miközben az csak egy kis gyíkocska. Értitek? Tehát az csak egy kis gyíkocska. És ő, szerintem a, arról kéne Úgy érzi, hogy a te vért hogy... diadalod egy sárkány fölött, az valójában csak egy szánalmas játék egy kis gyíkkal... Nem, nem, nem rám van ez kihegyezve, hanem... hanem újra jó, jó, jó, jó, hanem, hanem, hanem arról, hogy ennek körülbelül a társadalmi súlya, ennek az egész jelenségnek nem sárkány, hanem gyíkocska. Tehát én én is, is nagyon sokat vitatkoztam. Túlkapás ez a másik, én hogy ezek sokat túlkapások. Én is sokat vitatkoztam. Erről erről a Dávid barátunkkal. Aki, ez a Konok Péter volt egyébként, aki a gyíkocskát mondta. Uh -huh. Akit én nagyon kedvelek. De de ugyanez az na, érvelés na, ja, ja. magyar Dávid barátunkkal, pont erről a genderizmusról, és ő is azt mondta, hogy ugyan már ez egyáltalán nem egy komolyan vehető. nézzek már körül itt Magyarországon, ez itt Magyarországon tényleg nincsen képviselő. Az az igazság, hogy Magyarországon tényleg gyerekcipőben jár, ami nem azt jelenti, hogy ne volnának már itt Magyarországon mi körülöttünk is olyanok, akikkel késhelyre menő vitákat tudnánk folytatni arról, hogy kell -e a kóta, hát vagy nem kell a kvóta. Anton keresztül... Hát te náci vagy. Na, a parakkovástól kaptad meg először, sőt nem is attad a, még a, másoktól, és a puzér egy náci. Szóval ö, ö, <gül> követői mindig előbb lesznek egy új irányzatnak, mint kritizálói, vagy végig gondolói és az alapján esetleg ellenzői. Igen, igen, szóval, hogy, hogy ö, ö, ö, Magyarországon tényleg nem olyan nagyon. de Azt kell nézni, hogy honnan terjed a brand, a trend, és merre felé tart. És azt látjuk, hogy Amerikában ennek már akkor a bázisa van, hogy Hillary Clintonból majd nem elnök lett, aki ennek a kulturális baloldaliságnak az ikonikus alakja. Tehát, hogyha azt látjuk, és azért azt látjuk, hogy általában, ahogyan az időjárás, úgy a politika is nyugatról keletre tart. A centrumból a A centrumból a periféria felé, felé áramlik. Ennek megfelelően látjuk, hogy hol tetőzik a hullám, és hogyha van eszünk, láttatja ezt a, a, a Magyar Dávid, akár a Magyar Dávid, akár a Konok Péter, mint egy kis gyíkocskát, hogy ez jelentéktelen. Valójában arról van szó, hogy nem vitatják el, hogy egy hüllőről van szó. Nem vitatják el, hogy érzéketlen hidegvérű állat. Nem vitatják el, csak a méretéről van a vita. Tehát csak is arról van a vita, hogy ez, egy, ez nem sárkány, ez csak egy kis gyíkocska. Hát Köszönömről szemre, lesz egy gyíkot egyből sárkánynak fog tűnni. Vagy lehet, hogyha, hogy csak messziről nézte. Nem, le, le, pontosan erről van szó. Nagyon a a repülők és akkor van kell eltéríteni, amikor fönn van és kicsi. Hogy igen, világos, hogy most, most, amikor innen tojás, nézünk... A kígyótojást, Innen nézzük az Amerikában a sárkányt. Valóban egy kis gyíkocska, de higgyétek el, mire ide ér, addigra sárkány lesz. Hétfejű. Azt mondta az előbb a FAM, ugye a, a feminizmusból felfújódott genderizmusról próbálunk beszélni, és azt vitatjuk, vagy azt mérjük Nem csak a genderizmus a, a, a politikai Jó, korrektség, a kulturális baloldaliságról. Aha. Csak a gender most a kiemelt eleme ennek. Ö, ugye, keres Keres a politika egy választóvonalat, egy új választóvonalat. Azt mondtad, hogy összement a munkásosztály, úgyhogy már nem érdemes ezen a fronton megosztani Így a társadalmat, van. hiszen ha nem osztod meg jól, akkor nem fogsz uralkodni sem jól. Gondolj bele, hogy összement a munkásosztály, miközben mondjuk a legnagyobb versenyek, és most itt lemegyek a popkultúrának a, a, a mélyére, valóságsok és tehetségkutatók a televízióban, döntő mindig 49 az 51 százalék ellen órákon keresztül. Milyen érdekes, nem? Jaj, de jó, hogy sikerült a két, két olyan divát odaállítani a verseny végén, akik, akik szinte azonos erővel rendelkeznek, nem? Mint a nem tudom, Bruce Lee Chuck Norris ellen, hogy, hogy, hogy ilyen majdnem majdnem mindketten belehalnak a, a verseny. a azt hogy, azt, hogy úgy jön be a leg, legtöbb esemes, ha nem 70-30 arányú veri, veri kenterbe a másikat, hanem szinte 50-50. Uh -huh. és, és, mert és, úgy tudod elcsajátítani a... azt az élményt, hogy a te szavazatodon múlhat. Igen, és a munkásparaszt, vagy a munkás értelmiségi ellentét, az már nem teljesíti ezt a közel 50-50-et. Nem fúrógépet kellett volna eladni, vagy ásót, vagy kapát, vagy nem tudom milágos, mit, milágos. hanem új termékkel. És hát mi az a, mi az a termék, ami nem múlik ki olyan szerűen mint a kerti segédeszközök? Hát az élet és a halál. A baba bútor, baba és a temetkezési cuccok. Arra mindig lesz kereslet. Miért nem ez alapján osztjuk meg a társadalmat? Mi a francér ilyen hobbi témákon, hogy kiparaszt kipróli? Akkor osszuk meg a az élők és a holtak között. Jaj, ez hát a holtak nincsenek. Hát akkor nem marad szabazna. a férfi és a nő, az örökké lesz. De és az közel 50%-a. igen, igazából, ha a holtak föl támadnának, nem, lenne, nem volna szükség a genderizációra volna egy erősebb törésvonal. De így... Na, de ez, mint biológiailag kódolt, jó, Valami most, e ez a törésvonal ez nem fog megszűnni e sehogy sem. Most... Ezért törjük meg a társadalmat. Ez alapján is tartósabb de lesz túl, a hatalmunk. tudjátok, hogy ebben mi, mi a szörnyű? Az, hogy, hogy ez, mint azt mondaná, történelmileg, egy ilyen nagyobb távolságból nézve, hogy a baloldaliságnak ezek szerint soha nem volt igazi célja a munkásosztály uralomra juttatása, vagy az igazságos egyenlőségre alapuló társadalom létrehozása, hanem az igazi célja mindig az volt, amit csak gyermekbetegségnek tartottam én is sokáig, hogy az embert erőszakkal felülről egy ilyen keresztényi módon megváltoztassák és valami új embertípust hozzanak létre, értitek? De nem belülről változtassák meg, mint a Jézus Krisztus, hanem kívülről erővel. A belül azért ott van, mert a jobb meg De nem úgy belülről, hogy új szívet adnak Világos, világos, Hát azért az anyag... nem hogy egy sekkát, meg egy AVH-t, érted? Amelyik majd kontrollálja. Azt nem tartóltatok érdekesnek, hogy az agymosás kifejezés az nem agymérgezés? Tehát a mosás az elvég a ruháidat, amikor kimosod, akkor elvileg jobb állapotba kerülnek. De, de, a, de, a, de, a, mosás, de a mosásnak az a lényege, ugye, hogy ami most benne van, azt, azt ki kell belőle először takarítani, mielőtt be, igen. Mielőtt, Tiszta fehér lapot kell csinálni igen, igen, először, az elmébe, és abban majd mi elültetjük a saját dolgainkat, mm -hmm. érted? Na most ez, ez azt mutatja, hogy az igazságos társadalom az, csak, az volt a betetés. És a valóság pedig az új ember létrehozásának a kényszer. Tudod mi a Tehát, hogy, hogy folyamatosan történelmi igazságtalanságokra való hivatkozással zajlik a történelmi igazságtétel követelése. A nácik. A az áriáknak a zsidók meg az egyéb korcsnépek által való elnyoma évszázados elnyomatása nyomán követelt történelmi igazságtételt. Erre hivatkoztak. Igen, pontosan. A bolsevikok a proletariátusnak a történelmi elnyomása, ugye, amit ők, ők vissza, visszadatálnak egészen a rabszolgaságig, az elnyomatása nyomán követelt a burzsóáziával szemben történelmi igazságtételt. A genderizmus pontosan ugyanezt teszi. A nőknek a történelmi elnyomatására hivatkozva követel a férfiakkal szemben itt és most egy történelmi igazságtételt. Tehát arról van szó, hogy az egész történelmet felfeszíti, Egyetlen egy tengelyre, egyetlen egy értelmezést választ. És ez a, ez a, mindig ez az, ez az emberellenes ideológiáknak az alapköve. De még a tudományban is a, a hülyeségeknek, hogyha egy okra vezetsz vissza minden. Túl komplex rendszer ez ahhoz, hogy egy férfinő megosztáson keresztül értelmezhető legyen a maga teljességében. Nyilvánvalóan sokféle igazságtalanság és méltánytalanság van a világon. Én még azt is aláírom egyébként, hogy bár a nők mára itt a nyugati világban egyenjogúak, továbbra sem egyenlőek, hiszen az egyenjogúságuk nem érvényesül. De vajon a legsúlyosabb egyenlőtlenséget pont a nők, pont a férfiakkal szemben szenvedik el? Tehát mondjuk a nyomorékok az egészségesekkel szemben, a szegények, a, a, a, a tehetősekkel szemben, a... Ö, Úristen, de hány, hány ilyen a kelet-magyarországiak, a, a, Kelet a nyugat-magyarországiakkal szemben, de Még hány ilyen példát, vagy hány ilyen világos, megosztást lehetne világos, találni? mennyivel súlyosabb ö, igazságtalanságok ö, állnak fenn, és erre az egyetlen egy ö, narratívára felfeszíteni, és szigorúan a nyugati Nőket kell a nyugati férfiak alól felszabadítani. Tehát véletlenül se a harmadik világban, ahol ténylegesen elnyomatás van és tényleges Mert működik, jog a, mert működik a politikai korrektség, működik a, az antiimperializmusnak ez a nagyon torz uh, izé, látásmódja. Érted, hogy a muszlimoknál ott, ott, ott az nem, mert a sajátos kultúrát azt meg kell védeni. Értem, tehát hogyha a muzulmánok nyolcszor annyira különböztetik meg és kezelik uh, embertelenül a nőiket, az már oké. Okay? Az, az, az sajátos, sajátos kulturális tradíció. Hát de hogyha mi Európában, erről? de hogyha mi, európai férfiak, itt Európában teljes egyenjogúságot biztosítunk a nőknek, és ez még mindig nem jár teljes egyenlőséggel, az patriarhátus. Hát ahogy egy millió alkoholista éleben ebben az országban, az alkoholnak innentől fogva kultúrája van, hiszen az alkoholistának szavazó ereje van. De ha csak 150 ezer drogfogyasztó mondjuk, akkor annak nincs kultúrája rögtön. Én annyira szeretnék egy tényleg egy rendes feministával való vitában szembesülni azzal az érvel, ahogy egy rendes feminista így az arcomba mondja, hogy, hogy mi az, ez? hogy Arábiában a nők nem vezethetnek autót, és hogy nem tanulhatnak, az egy sajátos kulturális tradíció, amihez nekünk semmi közünk, és amiben mi ne szóljunk bele. Az emberi természet, az itt a kult szó. A baloldali kritika a más rendszerekkel, más ideológiákkal, más berendezkedésekkel szemben. Amiben egyébként igazuk is van, azt mondják, hogy a jobb oldal, az örök jobb oldal, amiben baloldali szempontból a liberális is beletartozik, az Mindenféle disznóságot az emberi természetre való hivatkozással ideologizál meg. Tehát a nőnek azért van a helye a család, konyha, mint ágyba, a klasszikus hagyományos férfi szerepek, a szolgaság, a hierarchia, az önzés, a kapzsiság, a tőkefelhalmozás, hogy ez az örök emberi természet, mondja a jobboldali, és a baloldali ezzel szemben azt mondja, hogy nincs emberi természet, hanem minden, még a nemi szerepek is társadalmi, gazdasági konstrukció. Na no, már most! Szerintem a kriti az, az a baja baloldallal, hogy a kritikájába egyébként nagyon sokszor telibe talál, és tök igaza van, tényleg minden disznóságot ezzel magyaráznak a különböző jobboldali ideológiák, viszont ők a baloldal ezzel szemben azt mondja, hogy mivel minden csak társadalmi gazdasági konstrukció, ezért ugye te bármi lehet. Bármi holnaptól lány leszel, holnap után macska lehetsz, bármi lehetsz, hiszen minden társadalmi gazdasági konstrukció tök szabad vagy. Csak hogy ez még szép lenne, ha valaki ilyen szélsőségesen szabadságpárti. Most abban nem menjünk bele, hogy van-e emberi természet vagy nincs, mert nagyon messze meg mennek. hogy vannak -e nemik principok. Ebbe most nem menjünk bele, mert most nem ez a téma. Szóval, hanem az, hogy, hogy ez csak a beetető mézes madzag. A gyakorlatban az van, hogy neked úgy kell megváltoznod, és megtagadnod az ösztöneidet, akár a vágyaidat, a hagyományaidat, a szüleidet, a gyökereidet, és meg tudod tenni, ha jó társ akarsz lenni, vagy nem elnyomó patriarhátus hívő akarsz lenni, hiszen nincs emberi természet. Hát ha a, a komisszárelftárs azt mondja, hogy hát Robikám holnapra operáltasd át magadat, mit tudom én, hermafroditává, akkor megteszem, hiszen nincs emberi természet. Na most Ebből én következik szab... minden egyébként, ami George Orwell is 1984 pontosan, és a 101-es szoba. Pontosan, pontosan, most sarkítottam természetesen, de valahol a gyakorlatban mindig egy zsarnokság jön ebből. Értitek? És ha már a kétféle zsarnokság közül választhatok, hogy van -e emberi természet, akkor lehet, hogy ez utóbbi még talán elviselhetőbb, mert legalább jobban ismerem. Érted? Ma a jobb oldali legfejebb uralkodni akar rajtam, a liberális a pénzemet akarja, de viszont az ilyen típusú baloldali az a lelkemet akarja. Érted? Agymosást akar. Más? Mm, igen. Én, meg, én nekem meg bevallom, hogy a hagyományos értelemben vett konzervatív gondolat, az meg nekem azért, azért szimpatikus, meg azért imponál, mert az, az például azt hirdeti, hogy nem ezen a világon van a megváltás. Ez a kereszténység, amit mondasz. De ebből fakad a gondolat, és ebből <gül> fakad minden, ami pragmatizmus. Érted? Mert ő pragmatikus. Tehát, De ugyanakkor más elhozzá... ideológiák is ebből fakadnak, hogy tűr békességgel, tűrd az összes személyt, disznóságot majd nem, a mennyországon meg. Nem, nem, nem, nem, nem. Nem, nem szabad, valósoknak. nem szabad, nem, nem. nem. A, a, a, a pragmatizmus és a konzervativizmus nem azt mondja, hogy nem kell törekedni arra, hogy a világot igazságosabbá tegyük. De hanem azt mondja, hogy soha nem jön el az ígéret földje itt ezen a világon. Isten ország soha, a igen. Nem itt soha nem, nem fog. Megmondani. A kommunizmus, vagy ez a gendermenyország soha nem fog együtt legelni itt, eb, ezen a bolygón, itt, ezen a földön, az oroszlán, meg a bárány, egyrészt Akkor azért... A mert... judaizmus is kamú, mert ők a földön képzelik el igen. a messiács országát, ebben igen. Igen. más a keresztény. Igen, igen, igen, igen. És például a konzervativizmus azért úgy gondolom, hogy a tradicionális értelemben mert konzervativizmus, tehát a, a, az, ami, az, ami kitermelte a pragmatizmus. Most nem a azért nem... jobb oldal. Nem, nem, éppen jaj, nem, jaj, nem. Jaj. éppen nem. Éppen hogy a koncerál. Tod erről a polgári gondolatról Igen, beszélek. Világos, világos. Ez azért nem tud, nem tud ilyen tyrannizba torkolni. Mert, mert, mert pont ezek a nagy világ világmáltó ideológiák amik mindig messzes gödrökbe. Érdekes módon mindig messzes gödrökbe torkolnak. Akkor viszont lehet az emberi belőle. természet és az emberi természet miatt torkolnak messzes gödrökbe. Fölszámoljuk a hierarchiát. De érdekes módon azért a pártitkár mégis egy új uralkodó osztály tagjaként kezd el viselkedni. Érdekes módon mégis lesz önzés, meg kabzsiság a fekete piacon, érdekes módon, érted, újra előjön a pénz, a hierarchia egyébként az. Ilyen társadalmakban, bocs, még durvább, mint a, a, izébe, mint a polgári társadalmakban, jötted egy kommunista társadalomban merevebb egy hierarchia. Érted? Tehát ott aztán tényleg nincs egyenlőség. Jó, lehet, hogy vagyoni igen, de társadalmi nem. Szerintem, szerintem egyébként mindig törekedni kell arra, hogy a világot igazságosabbá tegyük. Persze. A probléma azokkal van, akik nem igazságosabbá akarják tenni, hanem a fejükben lévő világot rá akarják kényszeríti, bele akarják rugdosni a fejükön kívül lévő világba. Így van. Tehát, hogy itt, a, itt ez, a, ez, a, ez a rettenetesen veszélyes. És őszintén... Uralkodni akarnak. Igen. És Hatalmat ő, akarnak. Átaka, igen, át akarják formálni a világunkat is. Őszintén, én... A, én magamat feministának vallom. De tényleg, mert hiszek a feminizmus összes progresszív eszményében, hiszek a nők egyenjogúságában, hiszek abban, hogy egy nőnek pontosan annyi joga kell, hogy legyen, mert az Istentől vagy a természettől, ahogy kinek tetszik, ő, annyi joga jár, mint amennyi, mint amennyi a férfiaknak. Ja, a világos. Na, egy ilyen helyzetben szerintem egy feminista az elmegy a harmadik világba, és ott küzd azokért a jogokért, amiket itt nyugaton már megszereztek. Csak hogy ezek a genderisták, ők valójában nem a nők jogait óhajtják. Ők, ők kényelmes. Felügyelő bizottsági helyeket óhajtanak, kvótákat akarnak a parlamentbe meg az önkormányzatba, meg akarnak élni abból az a, ideológiából, abból az mint ideológiából. a kommunisták annak idején. Ég Jó úgy. elvtárs vagyok, ezért mehetek egyetemre, hülye vagyok, akkor is kapok diplomát, hülye vagyok, akkor is a gyár élére kerülök, mint ejtőernyős elvtárs, pontosan ugyanez a mechanizmus működik. A nyugati egyetemeken ezek a lázadások, érted a politikai korrektségnek ezek a úgynevezett túlkapásai meg extra Kemításai. Ennek bizony van egy olyan zöngéje, hogy, hogy azért fingatják ott a professzort, érted, mert hogy úgy kapjon diplomát a csávó, érted, hogy ő, ő, ő politikailag korrekt, jó elvtárs. Egy SMS. Mm -hmm. Ahogy Robi egy nyilvános vitában akarja a genderizmus ellentmondásaira felhívni vitapartnere figyelmét, ezzel elnyomva és megalázva egy feministát, mutatja meg jól a genderizmus valós létjogosultságát. Na hát ez, ez, ez nagyon ez SMS -e ez érdekes, hogy ez most irónia, ez, ez most itt, vagy, vagy ez most komoly. A genderizmus létjogosultságát azzal, hogy mondjuk erőszakosan érvelek egy feministával szemben. De könyörgöm, én nem csak egy feministával vagy egy nővel szemben érvelek erőszakosan, hanem egy férfival szemben is, vagy egy fasisztavával. Szemben is olyan erőszakosan tud ott a fasizmus lét jogosultságát indokolja azt, hogy én erőszakos. Ér... Meg egyáltalán, hogy fogja a feminizmus, meg a genderizmus majd megoldani ezt a problémát, amely probléma, igazolja az önlétjogosultságukat, hogy én ilyen erőszakosan ö, adom elő magam. Majd engem kiherélnek, vagy majd beszárnak, vagy... A hangod. Uh -huh. De hogy ettől nem leszek kevésbé erőszakos. Nem csak nem erre valóban. a vonalra van egyébként felfűzve a probléma, amit látunk. Tehát a, a nem csak a gender ö, mozgalom az, a, ahogy mondja a FAM ez a kulturális baloldaliság ö, önmagában hordoz számomra veszélyeket a, tavaly például elképesztő volt látni hogy a, a frissen felütött mikroagresszió szóra ö, felsorakoztak, színvonalas ö, nagymúltú amerikai jó egyetemek diákjai, olyan egyetemek, ahová ténylegesen a felső 2 nak megfelelő felvételi vizsgákat kell írnod. Igen. meg a Harvard, meg, Tehát, meg igen, igen, jó nevű iskolák, én ezeken látogatóban ugyan, de jártam, tanulott rokonom, tanított rokonom, és tényleg ezek így a, a, a, a tudásnak, a templomai, amikor bemész oda, érzed azt, hogy itt nem azok a gyerekek járkálnak, akik 5 perc múlva a falra fognak fújogatni, nem mintha azzal olyan húdan nagy baj lenne, ahhoz, ha tudásra van. Csak egyszerűen látott, hogy ide tanulni érkeztek, és, és letették hozzá a megfelelő belépőket. És ezek bekajálják az ilyen hülyeséget, hogy amíg a 16 ezer diákból van az az egy szem, aki lófejjel született és pillangószárnyal a hátán, és amíg az nem kap külön bordásfalat, ha nem tudom hol, addig itt, addig itt elnyomás van. És ilyen fölösleges, nem létező ügyeket kreálnak, közben a lófejű szárnyas az az, az az betegszabadságon tehát ott sincs, mert, mert ki nem szarja le az azt, aki épp képviselünk, az, az ügynél a lényeg, hogy ügy legyen, és eltáncolhassam egy baletban, hogy én mekkora barátja vagyok, akár egyetlen elnyomott embernek is, mert a holokauszt nem ismétlődhet meg, meg, meg akármi, hát ugye itt be lehet fűzni, akármilyen szóval tragédiát. mennyire veszélyes ez, mert erre még mondhatják a barátaink azt, hogy ja gyerekek, hát ez, ez, ez elszigetelt túlkapás. Érted? Extremitás. Mondhatják. mindenhol vannak. Mondhatják, mondhatják, de, de, a, de az, az érdekes az az, hogy, ez, a, hogy ez, az, ez az agresszivitás, amelyel ki akarjuk vívni a jogát egy nem létező kisebbségnek, Conchita a legjobb példa ide. Conchita, igen, tehát gyártunk egy kisebbséget a lófejű pillangószárnyas srácból, hogy az ő jogai el vannak nyomva. Itt van egy nemzeti. Nem mondtam, hogy srác. Jajajaj. Ja. Jó? Hoppá, ja, ja, ja. ja, ja. itt valaki. Látom, itt valaki fel akar mászni a bordás itt falára. Egy hazi, egy lány lány hazi, lány lány. Itt egy lányt diszkrimináltak. Vagy nem is lányt. Na, szóval, szóval, szóval, szóval hogy arról kis van kis szó, hogy itt van egy nemzedék, amelyiknek nem jutott auróra cirkáló. Aha. Nem jutott nekik. Nem De jutott le nekik, le ő is nem, értel, nem jutott, igen, nem jutott nekik Basti. Nem hm. jutott nekik... Na, de Nincs... Afrikában meg éheznek. Hát igen, nem, nem, nem, az, nem, az, nem, nem, az kényelmetlen. Van. Az kényelmetlen. Vannak basztíjok a harmadik világban, meg vannak auróracirkálók Afrikában, meg dél ázsiában de az az igazság, hogy ott sortüzek is vannak, ott valódi tétje van egy felkelésnek, sokkal biztonságosabb az amerikai kolicsokban megvívni a szabadságharcunkat. A zonságírókkal meg a tanárokkal. Ja, ja, ja, ja, ja. Én szívesen ja. felszámolnám Afrikában a, a gyémántbányászatban nyomorgó embereknek a sorsát, vagy a, a kalasnyikovokat szorongató kisgyerekeket, amennyiben all-inclusive, és nem alvós. Egy... Na várjál, várjatok, szóval, hogy ez gyíkocska -e vagy nem. Ö, szóval ö, a törvényhozásban, amikor ennek az elemei bizonyos nyugati országokban, és nem csak Egyesült Államok vagy Skandinávia, ugye a Skandinávia ennek az egésznek a Európába fellegvára, hanem Kanadába. Ugye ott történt, hogy azt a professzort ott, mint transfóbot meghurcolták nyilvánosan, Érted, Majdnem, mit tudom, meglincselték a diákok, mert hogy nem volt hajlandó, Ráadásul törvényszegben nem volt hajlandó ezeket a ö, ilyen, ilyen, ilyen névelőket, meg, meg, meg a, a, a, a transz, trans szexualitásra vonatkozó um, izéket, ilyen, ilyen előtagokat használni a nyelvben És azt mondta, hogy mert szerint ez totalitárius gondolkodáshoz vezet. Totalitárius gondol Tehát amikor már törvényhozásban, meg, meg Hollandiában, Amsterdamban, amikor, amikor a festménynek, a régi festménynek a címét átírják, mert a néger nő szó szerepel benne, akkor ez már nem gyíkocska. De hogy itt nem -e, neme eszmék ellen zajlik a harc, hanem szavak ellen. Tehát ebből is látszik, hogy milyen degenerált egy, egy, egy küzdelem ez, ahol a néger szóval van a probléma, és hogyha, egy, hogyha, azt mond, hogyha mondjuk azt mondják, hogy ne bántsátok a fekete rigót, és abban szerepel a néger szó, mert mondjuk egy rasszista karakter használja benne a néger szót, akkor azt a filmet be kell tiltani, amely film okay. arról szól, hogy hogyan négerezik egy rasszista, és hogy mennyire igaza van vele szemben egy humánus ügyvédnek, az etikus fincsnek. Világos, világos, <haz> ez nem a... Robi, de nem a nyelv ellen folyik a harc, hanem az elméd meghódításáért. Valójában... Itt újabb és újabb új beszélszótár kiadások kerülnek forgalomba, és ugye, mint tudjuk, az új beszélszótár újabb és újabb kiadásai mindig egyre rövidebbek és rövidebbek. Egyre kisebb és kisebb kötetekről van szó, hiszen amire nincsen szabad, az ellen lázadni sem tudsz. Vagy hogy ami, a, ami, amely szavak hiányoznak a fejedből, azokkal a szavakkal nem fogsz tudni felkelni az uralkodó hatalom ellen. Na, szerintem egyébként lassan kéne a filmről is beszélni, de, de azért zárjuk le röviden ezt az egész témát. Írja az egyik esemes író, hogy ma Kínájában nem ezt hívták kulturális forradalomnak? De bizony. De bizony. Jó, persze, ott több millió embert megöltek, itt azért erről nincsen szó, de a gondolkodás mód. Hogy kidobni klasszikusokat, múzeumokat, eltörölni a múltat, teljesen megváltoztatni az embert, új beszélt, új nyelvet létrehozni, ez bizony a nyugati, mostani kulturális forradalom. És nekem borzalmas, hogy a putinizmussal, a terjedő putinizmussal szemben ez lenne az alternatíva. Kisek elek az ágyból, ha ez a kettő az alternatíva. És Svédország ezt már így, így tüdőre is vette? Tehát el, ők elbuktak konkrétan, azt írja Laura, hogy a Svédországban biztosított nyelvi kurzuson ez alaptétel volt, azaz, amit kritika nélkül el kellett fogadni, az az, hogy a nemi jellegek semmilyen szerepet nem játszanak, csak születéskor kijelöltek nekünk egy nemet, de az nagy eséllyel lehet hi -hi hibás. Illetve nem két nem van, hanem több. Erre találták ki külön a hen személyes névmást. Jaj, hát jaj, ő, jaj. Ő másik esemes író meg ez. azt írja, hogy a gender ma már a gyereknevelésbe is betört. Nemi szempontból semlegesnek se kell nevelned a gyerekedet. Hát, vannak ilyen svéd óvodák. Tehát, azt, azt, azt, az, a, az a baj ezzel, hogy valóban van ilyen jelenség. Tehát, valóban fel kell készülni arra, hogy ezerből kettő ember más, és, de, az okay, de ezt felfújjuk, mert okay. senki soha nem találkozik ilyennel, de nagyon szeretne nincs. már, hogy prezentálhassa rajta a toleranciáját és, a, és az, megsimogathassa. Az a, azzal már probléma, azzal, hogy vannak ilyen emberek, akik sajnos rossz testbe születtek, és nekik meg kell adni az esélyt, hogy de mekkora, de, váltsanak mekkora váltsanak civilizáció, mene, de mekkora a civilizációs okay. vívmány, hogy ezek az emberek átuperáltathatják magukat, és léteznek ezek a nem váltó műtétek, mert ez nekem, egy tényleg egy tragédia. De ezzel nekem semmi bajom. Norm, egyik künknek sincs ezzel semmi baja, ha viszont ezt politikai ideológiává teszik és kötelező normává, hát akkor öregem én a kalasnyikovot kibiztosítom. Azt írja a hallgató 50 cent, ő egy MC az Egyesült Államokban. Én elmentem a vásárba félpenzen című magyar dalból, lehet ismerős. Állítólag azt mondta, 50. állítólag nem tudjuk pontosan, hogy ezt mondta-e, de nem csodálkoznénk, nánk, írja a hallgató hogy itt Magyarországon rasszizmus van, és erre a legjobb példa a negró cukor. De Nem az a csodálatos, hogy 50 cent az csak, a saját hát na, csak a saját narratíváját csak a saját narratíváját ismeri a, a negróról, meg a Niggerről, meg a négerről, és azt idehozza Magyarországra, és ide ránk projektálja azt, amit ő tud erről a dologról, és ő magyaráz nekünk rasszizmusról, tehát ide jön Magyarországra Abba az országban, ahol embereket lőttek a származásukért a Dunába, még 50 évvel ezelőtt, vagy 70 évvel ezelőtt, és magyarázza nekünk, hogy mi vagyunk a rasszisták, és ő elmagyarázza nekünk ezt a rasszizmus dolgot, a mert ő ezt a ismeri. A negró cukor. A negró cukoron keresztül. De a francia szótárral is akkor befáradhat valahová segítséget kérni, mondjuk hágáig szaladhat vele, hogy Jézusom, hogy mondják a... a, a Ja, az a noár, De akkor, akkor, akkor kimondja ki, ki mondja? a negrónak a, a feketét? Én nem tudom, hogy ez nem spanyol. Na, hát akkor ezt is be lehet Jó, világos, világos, de mit csináljunk, hogyha, hogyha a, a hágni tud, de a hágát nem ismeri, hát, és egyáltalán ugyan tudja merre van. A, a 50, a, 50 a legnagyobb problémája inkább az legyen az a, az a, nem tudom, 9 alkalommal 12 különböző golyó, amit drogkereskedelem közben a testébe befogadott, majd a börtönben felgyógyulhatott belőle. Ö, ö, szerintem ez neki nagyobb traumája mint, mint bármelyik egy darab golyó amit magyar ember egy, a tarkójában vitt a sírba itt van egy gengszter, aki kábítószerrel kereskedett lövöldözött aztán lesittelték és ő magyaráz nekünk hogy a negró cukor miatt szégyelljük magunkat Egyek, Sö olyan sötét hogy a negró világít a torkába Na, szerintem beszéljünk a... Oh, hú, volt. Na, beszéljünk Szörnyő, szerintem a... Művesz? Szerintem beszéljünk az MR73-ról. Ez micsoda? Ez egy francia thriller, pontosabban egy egzisztenciális dráma, aminek a kerete, a történeti kerete, ez egy thriller. És közben meg egy fegyver, egy kézifegyver. Hát maga az MR73, az egy kézifegyver. Így van. És erről kapta a címét a film. A film főhőse, Louis Schneider, egy francia... 50-60 körüli alkoholista roncs. Egy rendőr, aki a... Kiváló a, szakember volt és kiváló nyomozó. A, filmnek az, els, a filmnek az első 5 percében elveszik a fegyverét. A filmnek az első 5 percében irodai ö, munkára ö, ö, ö, ö, ö, rendelik vissza, de ő Hát mondjuk úgy, hogy átlépve a saját hatáskörét, mi, mit számít neki a hatásköre? Egy olyan figuráról szól a film, akinek már nem számít semmi, aki már nem veszíthet semmit. A legsúlyosabb tragédiát, ö, tragédián van túl, súlyos autóban esetben a kislánya meghalt, a felesége az pedig lélegeztetőgépen van. Egyébként a filmnek a legelső kockája az már mindent elárul. A legelső kockák mindent elárulnak a filmről magáról. Sok Tehát, mindenről szól ez a film. Megy a buszon, és rágyújt a buszon részegen, és annyira ismerem azt a típusú mozdulatot, ahogy kiveszi a cigarettáját, és ahogy az öngyújtóval babrál. Tehát Hát ilyen hasonló helyzetben levő egzisztenciák. Igen, ilyen öreg Alkesszokkal öreg könnyen, <gül> könnyen érzel azonosulást. Gondolatokat és pillanatnyi lelki állapotokat nagyon jól közvetít a filmnek a, a zenéje és a vágása és a kamerabeállításai együtt. Tehát rögtön az elején érzett, hogy ez egy rendőrcsávó. annyira kész van, hogy a buszvezetőt, amikor azt mondja, hogy nem otthon teszi ki, fegyverrel kényszeríti, hogy tegye azt, mert tényleg semmi nem érdekli, és közben villanak be, az, a villannak be azok az életképek, amelyek vele megtörténtek ő a saját a saját életében és, a, és a, az áldozatok életében és a gyilkosságok során is amiket végignézett és megpróbált megoldani. A, a társadalomnak azt az alsó rétegét tapasztalja, és nyeli le helyettünk, amiről mi azt sem tudjuk, hogy ilyen egyáltalán létezik, hogy így is meg lehet ölni egy embert, vagy hogy olyanok élnek köztünk, akik ezt képesek megtenni. Brutáli ő ezt helyettünk, szor, sorozatgyilkosokra volt specializálva igen, a filmben szakítja be a saját lelkébe. És, és tönkre megy, más helyettünk. a családi tragédiába. Ez a film sok mindenről szól. Egyrészt szól, a poszttraumatikus stressz szindrómáról. Arról szól, hogy a trauma után, ugye a poszttraumatikus stressz az nem egy olyan dolog, ami egy két hétig tart, vagy két hónapig tart. Az olyasmi, ami egy fél életen keresztül eltarthat, az a legsúlyosabb neurózis, vagy az egyik legsúlyosabb neurózis. Ha azt mondom, hogy pánikbetegség, ha azt mondom, hogy, hogy, hogy depresszió, vagy generálszorongás, vagy azt mondom, hogy poszttraumatikus stressz szindróma, ez mindegyik kifejezetten olyan akut hosszú időn keresztül tartó ö, ö, kedélybetegség, amivel, amivel gyakorlatilag nem lehet, vagy nem érdemes együtt élni. Sokan öngyilkosok lesznek. Ilyenek ö, a, a film... koncentrációs táborból visszajöttek például. 30 évvel a koncentrációs táborból való szabadulás után lesz öngyilkos. Érted? Tehát hogy Vágos, itt már, ez, ez már nem lehet, hogy értelmezni. Tehát itt már itt arról van szó, hogy elkezdett szenvedni, és a 30. évében a szenvedésének azt mondta, hogy nem tartozom a további 5 vagy 10 vagy 15 év szenvedéssel senkinek, is megölte magát. Ezen kívül ez a film, és legalább annyira, ahogyan a neurózisról, legalább annyira szól a pszichopátiáról. A pszichopátiának és a neurózisnak a viszonyáról és a harcáról szól. A büntető altruista karakter nagyon gyakran Neurotikus, nagyon gyakran Rengeteg filmben. Igen. Rengeteg filmben Arról van szó, hogy egy neurotikusnak Egy nem, egy nem kezelt Vagy rosszul kezelt Vagy intenzíven szenvedő neurotikusnak Az élete már semmit nem ér Ugyan mire való az élete Ugyan mire szolgál az élete Szabadítsa meg a világot a gonosztól Szabadítsa meg a világot a démonoktól és hogyha ez sikerül, és sikerül megszabadítani a világot, akkor volt értelme az életének, mert ő már élvezni a saját életét nem tudja. Élvezni? Elviselni a saját életét nem tudja. Az életének értelmet csak az adhat, ha egy magasabb cél érdekében feláldozza azt. A büntető altruista ennek megfelelően nagyon gyakran neurotikus, és ez a, ez a neurózis vonul végig a történeten tulajdonképpen ezeknek a... Ezeknek a neurotikusoknak a végtelen szenvedése áll szemben az a pszichopatáknak a végtelen közönnyével és, a, és a, végtelen, ö, ö, a végtelen érzéketlenségével. Tehát egy túlérzékenység az egyik oldalon és egy vé, végtelen érezetlenség a másikon. Na, tehát a pszichopatákról volt szó, mint a másik pólusról, csak itt nem egy pszichopata van a filmben, hanem kapásból három. De a francia ML 73, 73 című, című filmről, filmről beszélgetünk, amelyben egyébként Daniel Otyő, mint a főszereplő rendőr, szinte felismerhetetlen volt számomra, tehát olyan szinten leharcolt, hogy a, az éretlenekben még talán tanár alakító fickó is egy ilyen egy, egy komikus teljesen szó, szétesett figura. És itt viszont valami olyan mélységes drámai e, film figura, érted? Fantasztikus színész, érted? Soha el nem képzelném, hogy ez a faszi valaha ko francia, ráadásul francia komédiában játszott, érted? Tehát itt annyira súlyos figurát testesek, Ö, feltétt... de, de, de minden mozdulata, érted? Minden mozdulata, mimikája, mindene, a, a, á, állati, állati, jó, állati jó, egyébként nyilván a Marsall a rendező és barom jó, mert, mert ő instruáltad. Térjünk vissza egy picit a mm. pszichopatákra? Tehát nem arról van szó, hogy van egy jó, meg egy rossz, hanem van a jó, és a világ a rossz. Tehát a világ maga pszichopataként működik. Három konkrét pszichopata is van a filmben, egy korrupcizáró, azon kívül két sorozatgyilkos. Ezek közül az egyik a filmnek a elvil, tehát hogy mondjam, kvázi a másik főszereplője, egy öreg, aki húsz év után szabadul ki, Miután uh, majdnem kiírtott egy családot, illetve hát megölte két gyereknek a, a, szüleit. a szüleit. Egyéb, még, még valami. Többek között a, a film, Ugye Ott van a kiírás a film elején, hogy megtörtént eseményeken alapul. Jó, hát ezt majdnem és minden film, filmről el, film, el lehet És mondani. a film végén van a dedikáció. Uh -huh. uh, négy csajnak ajánlja a rendező, mint életem nőinek, a szüleimnek. Utána van két női név, uh -huh. azt mondja, és azok szülei emlékének. És a filmben ugye van egy testvérpár, a, a, a főszereplő csaj Justin és a, a huga, és annak a szüleit ölte meg az öreg mm -hmm. ö, sorozatgyilkos. Tehát el tudtam kibogozni tényleg a film végén három ajánlás hogy, a, van, hogy, hogy a filmben a harmadik ajánlás, ami a szülei mm -hmm. után van, mm -hmm. az, az, az, az a megtörtént eseményre utal. Mm -hmm. az, az az igazság, hogy, hogy a, azok a sorozatgyilkosságok amelyeknek ugye nincsen indítéka, mert ezeknek általában racionális nincsen... Racionális oka semmi. Nincsen indítéka. Ezek feltételeznek egy olyan belső indítékot, amely nem racionális, nem kötődik az áldozathoz, vagy olyan módon kötődik az áldozathoz, hogy az hétköznapi emberekreket egyszerűen nem írja le, sőt kizárja. Tehát, egy hétköznapi ember ilyen módon nem működik. Soha. Valójában arról van szó, hogy ezek az áldozatok felcserélhetőek. Hétköznapi ember, még ha gyilkol is, soha nem felcserélhető az áldozat senkivel. Van személyes motiváció. Soha nem. Van soha nem motiváció. véletlenül. Pont erről van szó. Soha nem véletlenül azt öli meg, akit megöl. Akár érzelemből, akár érdekből. Bármilyen hát moda... igen Érdekből meg, akkor is személyes a motiváció. Igen. A pszichopata sorozatgyilkosnál nincs személyes motiváció. Igen. igen. Va, viszont van egy személytelen motiváció, és ez a, ez, ez a rendkívül érdekes. Ami semennyire nem szól az áldozatról, és teljesen az elkövetőről. Arról van szó, hogy az elkövető akar valamit saját maga számára átélni, megélni, realizálni. Azt, hogy ő Isten például. Igen, igen és, a, és az áldozat az valójában nem több az ő számára ebben a helyzetben, mint egy eszköz, akin ezt demonstrálhatja. Tulajdonképpen úgy lehet értelmezni, hogy mondjuk, mondjuk úgy, hogy ami az egészséges ember számára a művészet, az a mondjuk egy pszichopatasorozat gyilkos számára a gyilkolás. Ami az ecset a művész számára, az az ő számára a fegyver. És ami a vászon az ő számára, az az áldozat. Értjük, hogy az csak egy fehér vászon valójában, azt, amikor, ő, amikor kész van a műalkotás, akkor az tele van festve, az megvalósul a műalkotás a, a, az ecset által, ahogyan a, ahogyan a gyilkosságban, a fegyver által megvalósul a, ez a pszichopátiás műalkotás. módon szép, milyen bármilyen szép, milyen szép izéket, hasonlatokat használsz, vagy metaforákat. Most ezt csak azért mondtam el, hogy körülbelül annyi a viszonya a pszichopata sorozatgyilkosnak az áldozathoz, amennyi az üres, hófehér vászonhoz. A festőnek. A festőnek. Valójában semmi más az ő számára, csak egy, egy platform, amely alkalmas arra, hogy a saját művészetét azon végrehajtsa, Ráadásul megvalósítsa. A filmben konkrétan is előjön, hogy az, az egyik gyilkos, a mellékszereplő, tehát nem a főszereplő, nem az öreg gyilkos, az, az úgy állítja be az áldozatait, mint egy, egy kvázi műalkotás, tehát hogy olyan érdekes pózokba, olyan módon, olyan eszközökkel, tehát igen, igen, megvan benne. Na, visszatérve egyébként a pszichopatára, szerintem azt is lehet mondani, hogy nem emberi lény, hanem, hanem, hanem démon. Most ez más, hogy Istennek éli meg magát. Tehát ugye azt szoktuk mondani régen, amikor csomót beszéltünk erről a témáról, hogy, hogy, a, hogy a pszichopata az lélek nélküli szellem. Mert többségében hallatlanul intelligens. Vagy átlagon fölüli intelligenciával tud rendelkezni a pszichopata. Tehát lélek nélküli szellem. Mindig eszembe jut uh, Pavel Florensky, ő egy ilyen régi ortodox, uh, misztikus teológus, meg egyébként is volt, de mindegy. És azt mondja, hogy, hogy az ördög, az uh, ott, ott uh, hogy is fogalmaz, hogy olyan maszk, hogy, hogy ott mögötte nincs, nincs, nincs, nincs, ott senki, vagy nincs, nincs benne semmi, vagy valami ilyesmi, érted? Tehát az, az, a, a lélek... Nélküli Hiány intelligencia. Így van. Mint Isz... egy gép, olyan, olyan egyébként, mint, mint, a, a, mesterséges mint intelligencia. a mesterséges intelligencia. Pontosan. És jó, jól, hogy azok, nagyon a sok tudós azok azok azon a... dolgozik, hogy végre ezt előállíthassa. És baromi jók egyébként. Ha várjuk, a... hogy elkészüljön. Na, és, egyébként, és egyébként azok é... a filmek, amik egyébként például az Ex Machina című film. Vagy a Westworld című sorozat. Vagy a Westworld című sorozat. Egyébként meg láttam még egyet, amilyen bérgyilkos csaj, de mindegy, most nem jut a neve. Morgan. Tehát ott, ott jó, az nem mesterséges intelligencia, hanem ilyen klónozott valami lényeg, de hogy nem rendes emberek, ez a lényeg. Megjelenik ez a félelem, érted, hogy, hogy úgy működnek, mint a pszichopaták. Mm -hmm. Nincs lelkük. Nincs lelkük. Nincsenek érzelmeik. megjátszott érzelmeik vannak, mert ugye a, a állati intelligensek, is le tudják izé kopírozni, Érted? Tehát le tudják, tudják mimelni. Na most, az Jöhet, fontos, na, na most az fontos megemlíteni, hogy ez egy trilógiának a harmadik darabja, záró darabja. Ez a Gangsterek című 2002-es filmnek, az a 36 című 2004-es filmnek. Az az és és az MR73 az MR73 című 2008-as filmnek a, a, a trilógiája, tehát, hogy ez, ez egy, ezzel lezárul egy ciklus, olyan, egy alkotói ciklus. Olyan, a a, a a kaszinó, nagymenők és a Wall Street farkasa. farkasa. Ja, ja, ja. Pontosan olyan. A vát, kízás szexuális erőszak előre megfontolt szándékkal elkövetett kettős gyilkosság. Előbb Nínbe, majd a Mársei többe kerül. Pszichiátriai kezelésnek vetik alá, azóta a vallásnak szenteli életét. Átszállítják Malmorba, ahol a mai napon megjelenik a felleviteli bíróság előtt, hogy a nem régiben benyújtott szabadlábra helyezési kérelmét elbírálhassák. Műsző Szübrá, ő jogosnak tartaná, hogy szabadlábra helyezzék? Nem sokáig 69 éves leszek. Életem felét börtönben töltöttem el, 38 évet, és ez alatt sikerült teljesen megváltoznom Isten segítségével. Most, hogy az utam végére értem, csak egyet kívánok. Ebben a pár évben segíteni szeretnék, fele barátaimnak vezekelnék bűneimért, és könnyítenék a lelki Na ez a beszéd! A, ez a beszéd az elhagyhatja a szanatóriumot kártya, hogyha esetleg ne adj Isten, börtönbe kerültök ő, ilyen 8-10 20-60 ember meggyilkolásáért ültök 20 évet, akkor ezt a bullshit kell letolni, hogy mérlegeljék egyáltalán a szabadon szabadonengedéseteket. Istenre mindig hivatkozhatsz. Én azt nem értem, hogy, hogy ez a hivatkozás hogy nem szűnik meg végérvényesen, és nem vágódik át akkor, amikor valaki brutálisan és különös kegyetlenséggel és, és, és bizonyítottan. És Ja, és akár indíték nélkül még, még csak nem is nyereség vágyból, érted? Igen. Hanem öncélúan, a gyilkolás élvezetért, önmagáért. El is mondja, azért töltem meg őket, mert látni akartam őket meghalni. Igen. Tehát Te egy -e ez, ez, ezt, mondja. Ez, ez Pontosan az isteni hatalmat, az le, pontosan, pontosan az a hatalmat akarja. A a bizottság Na, ez a film, ez, ez vakító erővel demonstrálja azt, hogy, hogy nincs nincs lehetősége a változásnak a pszichopátiában. Hát lelket nem tud neki adni senki. Na igen, tehát, hogy hát, ar arról van szó, hogy... Ez hogy ez sem, lehet... mert ő állítólag vállalkozott erre. Lehet, a hogy... A lehet, lehet, lehet, Lehetőség arra van, hogy valaki 30 évig üljön, és utána hazudozzon, meg magára varja a Jézus Krisztust, meg a hátára, meg a, meg a melkasára, Odatattva meg a, a, a... igen a igen, szimbólumokat. Igen, igen, é. tehát, hogy erre mind-mind erre van lehetőség. A prison is magára varratja a csávó a kiútat a börtön. Tömből, ugye ő a, ő a börtön térképét, vagy alaprajzát. Hát itt ő meg a Jézus Krisztust, mert neki Ami meg az a kilépőjegye a, kilépő, a sitről. Az olaj. Egyébként rendkívül jó karakter. Tehát zseniális a színész, aki az öreg pszichopatát Csodákat találnak a francia színészek olyan, között. Ö, olyan, olyan egyébként. Harvey hogyha... Keitel és a Anthony Hopkins összemosása. Abszolút. Igen. Nagyon jó a hasonlat. Igen, járvány. igen, igen. Szóval, szóval hogy, hogy arról van szó, hogy nincs miért és hogy még mindig milyen mértékben nem nőtt fel az igazságszolgáltatás rendszere ehhez a tudáshoz, hogy még szabadon engednek, még ma is szabadon engednek olyan gyilkosokat, akik azt hazudják, hogy Jézus Krisztus, magukra varják, hogy Jézus Krisztus, meg a hátukra, meg a melkasukra, és aztán elengedik, kiengedik őket az emberek közé, mert még mindig nem értettük meg, mert még mindig nem fogtuk fel, hogy mit jelent a pszichopátia. Tehát az MR, tehát mint Marci és Robi, 73 című filmről van szó, mert itt egyik SMS író kérdezte, hogy miről. Én tényleg keveset hivatkozunk. Jogosan a ugye szerdánként filmekkel foglalkozunk, és ezúttal egy 2008-as francia film van terítéken. Nagy, Továbbá itt van Marci és Robi. Így van. Azt írja az egyik hallgató, hogy mert Isten még ekkor is megbocsát, ha hiszel benne. Na de kedves SMS író, ezt magyarázzuk, hogy a pszichopata, lehet, hogy az Isten megbocsájt, a pszichopata az egy olyan lény, akinek nincs az a szerve, hogy hit, mert hogy nincs lelke, és mivel nincs lelke, ezért hiányzik belőle az a bizonyos szerv, hogy, hogy itt, mit tudom, isteni megbocsájtásról, meg ilyenekről, mint szempontról beszélhetünk. Na, hát pont ez a lényeg, hogy, hogy a hit képessége az a lélek által Realizálódik, ahogyan a látás képessége a szem által, a gondolkodás képessége az agy által, És a, a, a vérkeringés képessége a szív által. Na most pontosan ugyanilyen, arról van szó, hogy ő megválthatatlan, mert nincs olyan szerve, ami megváltható volna. Tehát e, itt ez a probléma. Csak a, intelligenciája a... van, amivel tudja, hogy mit, hogyan, mikor, Ö, kell mondani, igen, és jól igen. mondja. Jobban mondja egyébként, mint akinek valóban van lelke, és vannak Igen, érzései. igen, igen, igen, és, és, van, és van, egy, van egy egója is, tehát trénelhető, csak nem megváltható. Az egója az Isten egyébként. Hát igen. Na, és visszatérve magára a filmre, ö, ugye Daniel Otő, mint meg más. Végül a De emlékezhettek rá az életlenek című francia filmből, ami egy nemzedék élménye én úgy gondolom. Hát még középiskolás volt. Igen, igen, igen. Én, az egészen már vagyok. Az egészen kölyök, nem tudom, milyen 21 22 éves Daniel Ottoiről beszélünk. Elképesztő, elképesztő. elképesztő tehát nekem egyébként a Robi mondta, nekem te mondtad, és Jézus Máriám ez akkora <sínt> más karakter, vagy, ami elképesztő. <sínt> já, já, já. Állati jó színben. Ez egy vígjáték. Szóval, szóval ő, ő játsza itt a izét, ő játsza itt az, az Alkesz magányos ö, ö, nyomozót, ugye, aki harcol, harcol egyszerre a, a konkrét bűnözők, és harcol a bűnöző rendőrség ellen. Hát ugye, maga az egész rendőrség, van benne egy korruptszarú, aki egyébként abszolút pszichopata szintén, ő a harmadik pszichopata a filmben, de maga a rendőrség a, a filmben, tehát maga az egész rendszer úgy működik, mint a pszichopata. Tehát lehet metaforaként is használni a pszichopatát. Egy no, olyan, most... olyan intézménynek áldozza az életét, amely nem teljesíti be a feladatát, az igazság szolgáltatást, sem úgy, mint az igazság helyreállítását, sem úgy, mint a valóság felkutatását. Tehát sen, se azt nem teszi meg, hogy az áldozatok kedvéért vagy a közvéleménynek arcot ad a gyilkossághoz, és, a, és valós arcot, hogy a lelkek megnyugodjanak, sem azt, hogy ellensúlyozza a gyilkos tettét és megpróbálja az eredeti állapotot helyreállítani, vagy a közösségtől elzárni a bűnismétlés elkerülése érdekében. Hanem szarik bele a munkájába. Világos. Egy világos. 25 évvel korábbi gyilkosság áldozatának a lánya az egyik hőse a filmnek. Zsisztín. És láthatjuk, hogy ez a Justin valami 25 évvel az elkövetett gyilkosság után, hogy megölték az anyját, még mindig... Meg az apját. Meg az apját, még mindig milyen állapotban van, és akkor ez valami szédítő ebben a filmben visszanézni arra a 25 élet, így elképzelni, hogy min ment keresztül ez a csaj, és így tudod látni azt a tekintetet azt, a, azt, a, igen, azt, a, me, azt a, a meggyötörtségnek azt a mértékét, amivel így vonszolja magát egyik napjából át a másikba. Viszont a, az a az húga, is érdekes viszont vonulat, a pontosan meg a nem, mm -hmm. Mert ő még túl kicsi volt, hogy teljesen felfogja. Részben adasálni. más látott, részben meg ő, más ő, látott. Ő, ő, ő valahogy eltemeti magában, vagy lehet, Ezért hogy jobban feldolgozta. Persze ennek megfelelően neki két kislánya van, vagy gyereke, férje, családja, tehát azt választotta, hogy ettől jobban elszakad. Lehet, Hát, hogy A nővére is ezt választotta volna, ha tudta volna választani, de nem, nem tudja. Nem tudja. Nem Most visszatérhatsz... itt arról van szó, hogy van, aki le tudja folytani, van, aki nem tudja lefolytani. Van aki, van, aki egyszerű, van, van, van az, a, az a mértékűt. És pont ez a lényeg, hogy a, ha jól működik az elfolytás, akkor nem történik meg a, a neurózis. Ha nem, tört, ha nem működik jól az elfolytás, akkor róhatatlanul. Most mind a Schneider felügyelő, mind a Zsüsztén osztraumás stressz szindrómába szenvednek. Igen. Így Mind a, a kettőnek nagyon súlyos, súlyos tárgyvesztéses zsízti... A Justin keresi meg a felügyelőt, és talán nem spoilerezés a részemről, ha elmondom, hogy nagyon érdekes kapcsolat szövődik köztük. De nem konkrét kapcsolat, mert csak párszor találkoznak, de olyan. Összesen apa, kétszer. Apa lánya szerű. Tehát így mondja, mondja a Justin, hogy nekem csak ön van egyedül. Volt neki vőlegénye, akitől gyereke fog születni. Van húga, van egy nagyapja, aki, mit tudom én, szintén elveszt. De, de, de, hogy, de hogy csak ön van nekem, mert valahol. Ugye az a felügyelő volt akkor, aki letartóztatta ezért a, a, a gyilkost, aki mm. megölte a szüleit, és kicsit ilyen apa, szerű is, de ugye, egyetlen, akkor van egy akiben ilyen Látói szerelem szerű valami szó. Szóval Magyar a Robert író a taxisofőrben görcsösen keres valami ügyet, ahol ő feláldozhatja magát, és megmenthetve egy lelket, itt való. és nincs. És, és nem és, talál. De úgy, a megtalálja a fiatalok stíc. neki. Uh, itt valóban az ügykeresi meg. Uh, és uh, és uh, feláldoztatja. Uh, és a francia állam kiengedi, szabadon engedi az egykori gyilkost, amely egykori gyilkos elkezdi kőkeményen fenyegetni, követni, meg zaklatni, és jele, jelzi, mint egy jelzi hogy az egykori itt áldozat, vagyok, hogy itt éve vagyok, éve itt és vagyok. Jö, jöttem érted, feltámadt a rémálom. Önkényes eljárás, illegális használat ez már tényleg megengedhetetlen a maga helyzetében. A sajtó és az ügyészség az meg fogja lovagolni. Röviden elásztunk, mielőtt ernyőt nyitottunk volna. Temettesse el érdeme szerint. A többiért én felelek. Csak, hogy a szapja nem ki, a biztonsági csoport helyettes vezetője. Nem hinném, hogy a főnökei vagy ő maga tudatni akarná a világgal, hogy a fiacskája megerőszakolt és kinyírt öt nőt, és a zsaruk lepuffantották. Alkút Schneider. Visszaadja az igazolványát és megkapja a fizetése 70%-át. Más indokot találunk a fiú elleni eljárásra, és maga hallgat a tragédia igazi körülményeiről. Mi lesz az áldozatok családjával? Momentán fütyülök rájuk. Hát a rendőrség, ugye? Na igen, na igen. Fütyülök rájuk. Ők, ők, ők, ők alkudoznak. Alkut ajánlok magának, megkaphatja a fizetése 70%-át. Alkudozzál egy olyan emberrel, akinek most halt meg a lánya és akinek a felesége lélegeztetőgépen van és az életének semmi értelme és minden nap annyira leiszta magát, hogy szabaduljon az emlékeitől meg hogy a visszafordíthatatlannak ne kelljen a, a, a, a pokoli mély kutyába bele, uh -huh. bele Mi minden lehet, nap ezben a rendőrfőnök a rendőrség jó hírét és a, a rendőrség, rendőrség feladatát helyet, teszi a két tálcára és a kettő közül a jó hírét választja hogy az, azért nyúl be a vízbe és azt menti ki tehát arról szól, hogy ugye az egész rendszer részvétlen korrupt veleig, nem segít, semmi nem segít, és a Schneider az tudja, hogy a pszichopata, pszichopata marad. Azt soha nem, soha nem lehet kiengedni, soha nem lehet visszaengedni a társadalomba. És mivel az intézmények erre képtelenek erre a felismerésre, marad az MR73. Két, két, két nagyon súlyos felismerése a Schneidernek. A Schneider egyrészt ő az egyetlen, aki látja, és ő az egyetlen, aki tisztában van azzal, hogy a pszichopata az megválthatatlan és változtathatatlan, és ő az egyetlen, aki tisztában van azzal, hogy ez a rendszer éppen úgy megválthatatlan és megváltoztathatatlan. Mint a sorozatgyilk. mint a sorozatgyilkos, és éppen ezért semmi mást nem tehet és semmi más nem is tesz, mint a saját kezébe veszi. Ez a réges-régi filmes toposz, a bosszú... A, bosszú igen, vál, Charles a, bronzon, Charles de igen, más igen, típusú a, film az, igen, az, az Nem, ez az, ön, az önbíráskodás, az önbíráskodás pillanata. Az, amikor már az utolsó illúzió is elvész abban, hogy, hogy, az, hogy az intézmények azok bármiféle módon reflektálnak az erkölcsre, vagy szolgálják az erkölcsöt, vagy hogy egyáltalán bármiféle kapcsolat. a kettő igazságot elszakadt, tesznek. Elszakadt. Elszakadt az erkölcs, és az intézmény elszakadt egymástól, és már nincsen köztük semmilyen kapcsolat, és az utolsó pokfonál, ami kifeszül a kettő közé, azon egyensúlyoz a hős, és, a, és az utolsó néhány mozdulatával, elképesztő líra van egyébként abban. Ezekben a gyilkosságokban elképesztő íra van. A, ban, levezzük, a, a az biztos, hogy, mm. a, hogy, hogy a, film, a film utolsó jelenet sora az nagyon-nagyon-nagyon katartikus. Körülbelül órás film, és mondjuk, hogy egy óra 45 percig építi fel azt, hogy az utolsó 15 percet más fényben érzékeljen. Utolsó 10 percet. Utolsó inkább, 10 percet szóval mondjuk. Keveset, jaj, Ugye jaj. itt az történik, hogy illegalitásból ö, helyreállítjuk a rendőrség jó hírét, mert egy rendőr fiacskáját ö, ö, ne be. Hát akkor mi más választásunk maradt? mint az, hogy illegalitásból végezzük el a rendőrség eredeti feladatát. Ez a két dolog, ez, ilyen, ez, ez valahol egyenlő Nem is csak a, rendőrség. a legalitásról. A rendőrség és az igazságszolgáltatás Komplett feladatát. A bíróság, a pszichológus, a szakértők, a nyomozók, az egész, az egész egész A Amilyen brutális feladatát. gyilkosságokról itt a filmben szó van, ugye az MR73 című francia filmről beszélgetünk, ebből hallottunk részleteket. Itt kettő rendőrség Alaptipus látunk, aki közel kerül és egy életet eltölt brutális gyilkosságok között. Az egyik megoldás, hogy ezt, ezt az életformát, ezt üzzed, az az, hogy kiülöd a lelked, vagy meghal, vagy nem is volt, és akkor nem szenvedsz, de akkor nem tudod a helyes dolgot sem megtenni, mert elveszted az, a, a, a relációdat azzal, hogy mi a helyes. Vagy pedig van lelked, de akkor az áldozatokkal együtt szenveded végig az életedet, és a gyilkossal együtt kárhozol el. Tehát mindkettő megtörténik veled, a pokorra kerül amiért benne élsz ebben a bűnben, és a társadalom helyett lenyeledés brákként magadba építed, mindeközben meg ugyanazt a szenvedést az életedben is elvégzed az áldozatokkal, majd a halálod után a gyilkossal. És ez az, amit megtesz ez a csávós, a végén szinte egy ilyen krisztusi műveletet hajt végre, bár ez azért erős pározan. Golgota-szerű egyébként, golgota-szerű így a vége, és van benne egy ilyen megtisztulást, a katarzis az nem csak most itt szó szerint a görög szó értendő, nem pusztán az az esztétikai élmény van egy ilyen megtisztulás. Igen, az az igazság, hogy, hogy semmit nem tehetsz, az egyénre van bízva. Ez, a, ez egy nagyon súlyos modernitás kritika is egyébként. Az egyénre van bízva, hogy állítson helyre valamit a világ intakt, eredeti intakt rendjéből, mert itt a modernitás valamit ö, alapjaiban megzavart, ami helyreállíthatatlan, javíthatatlan. Ahogyan a pszichopata, ugye ez a modern világ is, a maga pszichopátiás működésével javíthatatlan, helyrehozhatatlan. És itt van, ez a, itt van ez a hős, akiben... Egyáltalán semmi idealizálni való, semmi illúziónk. Egy, <gül> nyomoros, egy nyomorúságos alkesz, aki végig okádja, meg végig ö, fetrengi, meg esikkel az egész filmen Én keresztül. És folyamatos folyamatosan dohányzik, dohányzik, dohányzik, dohányzik, dohányzik, dohányzik és folyamatosan vedel. És nem most kezett WC és személy. Nem, és, és és, és, de, de hogy mondjam, egyáltalán nem szexi módon alkoholista. Tehát nem nem ilyen menőmódon, hanem ilyen. És egyáltalán nem íszunk. Nem Bruce ide, szláll, szláll, nem idealizálja, és nem. Bruce, idealizálja ezt a fajta, tehát ezt az alkoholizmust, hanem, hanem az, ennek az ilyen végtelen nyomorát így megmutatja azt, ahogyan a méltóságodat így föladod, mert igazából nem az evilági méltóságról szól ez a történet, hanem egy magasabb erkölcsről, amit ezen a világon itt és most nem lehet mérni. Ez tökéletes végszó volt. MR73 a film címe. Ez volt az önkényes mérvadó Mára Farkas Attila Mártonnal, Puzsér is. veletek köszönjük szépen. is Sziasztok. Sziasztok.